سبيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خدنا ميساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين أحسانا وبالوالدين أحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس خسنا فَعَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِزُونَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مَخِدَ يَهُودُ قَوَاحَتُونَ زِكَرْشُو د مخکنو د伦بنو قباحتنا چې نقض د عهد او طال مطول او احکام او کې وحیت فعل په سبح البقر قتل لنفسه او د موجودههم قباحتنه د مخکې رکو کې ذکر شو تحریف دې فساد دې تقلید دا مشاران دې غلطو خبرو کې او زانت جنتې جنتان ويل جنتم سن النار الايام معدوده بيذنا بل خطاب د بني اسرائيل او پدې کې چېان په نواحي ممن او استناب د اوامرو نه داد کارو چې ورته به دا مکو وينو هغه به کو او دا دا جدا کو وينو هغه نه کو دا یو عام یو عادت جوړ شو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دراترونا مخ کې دغلتې یو سوق قبلیه آبادوي یوې تې اوس او بلې تې حضرت اوس او حضرت دا غټې قبلیه آبادوي بنو قرضاء وبن النذیر دلر نه راغلو په دین دا نت دارو چې داد دار الهجرت دلته به هجرت کوي اخیری نبی ودول لرین راغله دلته دا یو داسې خلقو چې دوه راغلی او په خیر ادمندې دلته و سره چې کافر مافر کافر ایستور تنور خلق نختل جنگ و سره کو دوه بداو چې را اخیری نبی به راضی دغه به مګیا کې و تا سره جنګونه کوو نو دا خو دو غهې ډلی وي د ونه بهغیر زاره بنو قیمقا او بنو نظیر د خت سره مرګری شل بنو ریضا دا د اوس سره ملګری شل نو د خه چې د اوس خو خواانی جنګونه شروع بنو نظیر او به خرج مګیا کې راوتل او قزبه د اوس مرګرتیا کې راوتل ځکه دودو اوبل سره بي. معديوي دجنګونه بایک مدوته دا نهچ دا خو منه نه ده تاسو به یبل قتل کوی نه یو بل به د کوروونه او بااس نه نودوه رسوکو مرګرتیا ده نو ب نو نظیل به خضررج به خپ شي ب نو قبه چې اوس به یا کال زمان زرود به با زمان مرگر تیان نکی نو دو با تورات حکم پری خدا او کله چه دو مرگرون سو قیت شو با چندو اکڑا ازاد بای ورته دا چا بورتای دا ولیوی دا تورات حکم دے تورات حکم خداون دے کنا چیو بل با قتل قوینا کرونا و باسینا و فتومنونا بباز کتابی و تک جن یساری کتاب منه او جن نه منه تاس حکم شوه دے غدا سپورې کې دے اکم حکم نه دے شه غتا سو کوي ایتیان پر نواهیو باندې او استیناف د عوامرونه دابه هوې الیقوا حتو الله تعالی وای وذا خدمه موسی قبیلی اسرایل کله چواغست مونږه مزبوط لوز د بنی اسرایلونه په دې خبره لا تعبدون الا الله عبادت پرنکوئے سوا دا اللہ د دبلچا دا اللہ حق دے عبادت ادا مسلح دا توحید دا رد دا شرک دے رد دے شرک فل عبادت چاہاں دی بوٹی کی گی کدی گٹ کی انسان کی گی کدی خیوان کی گی کدی فرشتوں کی گی اکدی انبیاء کی گی مرطول داخل لی سواد الله لنا دبل عبادت نشم و بل والدين يا سنه اون تامنه احسان الله کړده لو دا حق ادا کشرتم کوم بهم نمبر ته او بل والدين او مور پر سره خص لو کوي احسنو بالوالدين احسانا د بني اسرائيل ته ویلو مور پر سره احسان سده علما لیکي چاوهل احسان دادې یاغو پیدخراوی نو بیان ورتاو او اودارنګ خراس کا کلسنین نو یاغو بندوبسوکاو او دیاغو خدماتو کا ددوار نو رسټو دیاغو خبر او معنا چې تاتا د شرک دعوت نرا کوي وینجا ادا کا لان تو شرک بی مالای سل کبی علم نو فلا بیان د توحید ورته او کا چا پیدای سمشی یه حکم ضرورت دی نو دیغه پوره کول کوشش وک او بدر دی ورته نو یا ولا تقل له ما او فن ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریم دا دا هو حق کنا او بیا چنو مغفرت دعاګان ولا غاړه بیا رستو دیهو کوم چنو دوستانو تعلق ولو دا غو سلامونو محبت ساتل وبل والدين يسانم بيان ورتو کا ضرورت ولا پورا کا وبل والدين يسانم خګړ وسردا وک چي ته بدرد موایا وبل نو دعاګان ورتو کا وبل والدين يسانم جرو نرسکم تعلق داران دي غو سره تعلق ساته دا و و ذل قربى ولداد والدین د ژوندان رشتہکانو دریم نمبر کې دا ذکر وکړم قرابت ولر نزدې قرابت ولر دیغو او حقوق دا کا هغه هم د قدی کنا چې بیان ورته وکړو چې خیدای او دا ضرورت ولا پوره کا کل چې کلهغه محتاج ا دی او تاسو رسي ولیت ما یتی وانا چې پلاری من چې نه بالغ ده نده ته یتم وی بالغ شنو به یتیم نه اذن علماء چې موریم لرښت هغه ته یتیم وي یتیم راځه حضارا چپلاری مرشي هدا نه بالغ ده ولی د خپل ضرورت په خپل نشي پوره کول کنه وکلا ده محتاج دي نو د ضرورت پوره او المساکین او عام محتاجا چا فلانه کړي دي اول موره پلار نه مشورو کې دانا په بده اخلاص بشي نو به د حکومت قربي رشداران داران دي دانا په بده اخلاص دي به کلی کې اعتمادان دي مور مامور اپلا رشتین ویتیم خدمت تصح جدتے دیاغذ ضرورت پور اکول تصح جدتے اقرباو تصح جدتے نا دا طول دی واس مطابق لا یکلیف اللہ و نفس و ون نیلہ و صاحم والمساکین و مسکنان چگم مختاج دے سمتلا لکار کی لیکن ضرورت نه پور اکی اوس دا عام خلک ځګه د مور پلاړو د قرواو یتیمانو او مسکینانو علاوه دی هغه دغسی نا وقولو لناس حسن چې هغه مرې یغو خدمت مشي کوله مالی خرچه پېني مشي کوله نو خبره وکولې شي کنه دینو ر بچ نه قول فل دواړو سره تاون کای قول بو عمر تثم کای قول ਸਰوم تاون کای ادا رنگې فل سروم تاون کای مال سروم تاون کای عام خلق ته هغه نشه رسېده چه مالی قولو حسنا. او حسنا کے دا هو فعلی داونه کې مالکونه کې مقولي خو کول شي کنه وقولوا للناس حسنا عقای خلق ته خبره حسنا خبره څه مطلب مبارد محمد صلى الله عليه وسلم کې ولد بني اسرائيل واست کنه علي کتابو داغه बारे کې خلق ته خبره او کې د الله نبی دین داغه صفات چې کوم تاسو دې د لې پتورات کې هغه بیان کړي یا جن علماء مفسرین وی وایقولو للناس حسنا لا اله الا الله کلمه توحید خلق او بیان کوي د نور خلق و حق دغی دی کنه دا فقط قولی چې بیان ورته وکي وقولو للناس حسنا کلمه ورته خو پیغمبر صفات ورته بیان کا ها واقم صلاه و اتو دانا چې نور حقوق ادا کوي او ځان ډیر کړي واقم صلاه ته پامن شه ضمانو وقتو زکات او پابن شه د زکات ور کای زکات ک صلات نو رات دین شي مطلب دا کارونه شورو کوي نو قائم کوي دین دا دین دکنه یا صلات نو رات موز اهتمام کوي دا غو فرایض واجبات اوقات دا غو لحاظ وساته کنم اقامت صلات دې دنوې فرایض پرې دې واجبات پرې دې اوقاتو لحاظ وساته وقتو زکات او زکات ور کوي د دې مال حق ته کنه مطلب دا دی مخه تا خلق سره خګړو کړا او کداري سمجله لا تعبدون الا الله بهم عشرتي سمجله وبالوالدين احسنا وقل للناس حسنا غني ځان خراب کی موقعم صلاتا احفل بدن سمقا واعطو الزكاه فالمعظم مال سمقا ځان چې خلق وبس ګرځي دي. اذان دیر کړ دې اتامرو الناس بالبرره وتنصون انفسكم اغه چې ترتون شي ثم تول الله قلم من کوم واپشل تاسو دا خلک دیلووز نه الله قلم من کوم مګ لږ د تاسوونه تون مریزون او تاسو را کوون کې ادستاسو دایل ل تاسو دغه تاسومات کو الله قلم من کوم مګ لږ د تاسوونه داسی چې پاب د لوانته مورزون اوستاسو عام خلکو عادتي دا توواللیتوم ایعراض دا دوه الفاظ دي توواللیتوم څه مطلب دی بدن سره او داران گی وانتم مورزونا زړه سره سم بدن تاسوهم داغینات بدنی عراض مو کو دغه مفل پرې خودن دغه مجلسونو پرې خدل او زړونو تاسو دا خبره پرې خوي وانتم مورزون زړه سره یا ایعراض اغسیشه دی چه هدایت پریدی نو دا تولیتون تاسو چه اعراضو که دی هدایت خبرونا وانتم مورزون او مخالفت کی مبتلاش لی جوازی دانا چې تاسو مخوارو بلکې بیا مخالفین و سرون شغائی سمتولیتون دی دی هدایتنا وانتم مورزون او مخالفت کی اختش لی دا تاسو کارو که یا سمتولیتون تاسو واپس वैशिष्ट د لوزنا سیسهتا واپس شوي زلالت زلالت واپس وګانه دا کار تاسو کو او انتو مورزون او تاسو وې چنه اعتراض یا توللیتم د وساقنا لوزنا او انتو مورزونا د اخر نبی او دارنګ ایمان څنګه لوز ماته تاسو نو د دې مطلب داري یوازې لوځ نه مات کړه وانته مورزونه تاسو په پیغمبر اخیر پیغمبر نو ارادو کوئ دی ایمان نو مې ارادو دا ټول په هدل یا سمت ولئ تاسو مکه لې د ماضی کرتب دغې دی وانته مورزونه حاله استقبالوم د غسره وېدا خذنا میثاقکم وقلت واغ سمغا مضبوط لوځ د تاسو نه لا تصفقون د مها قوم څخه نه وته لا تاسو کو نه د ما کوم مخبلی وینم نه توي مطلب دا ده خپل قتل و دین نه غړي لکه څنګه هندوان دي ځان ته ور و اچي وتکوشيږي او دا خپل ته لکه مونږ دا د دین غنو جهاد ته سره مر شنو تام شهادت غنو او چته مرتبه غنو او ایزان مر کا نظام مر کول دین غړي دا خودکوسي ده کنه یو مطلب دا ده تاسو کو نه د ما کوم متوي ویني خپل يعني خپل قتل دم مګنه دا خوشي دا ګناه ده داو حرام کار ده دې مطلب دا ده چې یوتن تن دا وي چې مصیبت کې مبتلا دي مصیبت نه والا خلاصې کوم چې ځان مړ کوم خودکشي وکي ولا تسبقون دم اپم متوي ویني خپل يعني مو وجنه ځان خپل چې تاسو ژوند کې دای چې د مصیبت نظان خلاص کم فقط خپل سره باندې کسان تن شکنه کمر نوو دانږي سینتهو دانږي لاته سوی کو نه دماغ کوم د مطلب دغه شه چې مصیبت نزان خلاصو لپاره دا کارونه کې بل مطلب اوله دې لاته لا کو نه دماغ کوم خپل وینې متوای خپل وینې ونه توای دغه څه مطلب ده دا قتل چا نو هغه د بلک دا سبب د د قللنو تولو که نه بل قتل کوي نو هغهوراپې تا به قتلکی که نه قتل نو لا تسکوونه د مع کوم د بل قتل م کو دا سبب د ستا قتل به یا تسوی لا تسکوونه د مع کوم یو بل مقتل کوئ دا غلط کار دی نو تا سر دا لوز کړړ چې لا تسکوونه د مع کوم یو بل به قتل کوئ یا خپل د مرګ د پاړه هغه سبب بڼو جوړوي دا څه مطلب لري هغه دا ارتا ډاکو وکړ دا استاد د قتل سبب شکه نا یا تا بل سړی و چې قتل ک امندن د دا استاد د قتل د سبب شو یا ته مورته شلي دا قتل لپاره سبب شو یا شادي شو دای نو تا جنا وکړل نو دا قتل لپاره سبب شو لا تاسو فکرونه د ماکو جن علماء لیکي لا تصفقون دماغكم دا زه کې وخت ځان نن خلای چې بی دا بیا مقابله نشه کولای یعنی ضرور سره به جنگ نه جوړای ولغه با طاقت کی کېنا طاقت ور سره ضرور سره جنگ جوړول دا ځان قتل کول ليك نو لا تصفقون دماغكم سره ور سره نن خلای اغنی و طاقت تل کې اور پس ولاتخرجون انفسكم او نبو با سيذانو نخل من دياركم د کورونو خپلونه خلاف سنت یا لکه څنګه چې هغه صوفیا کوي ورونه تلاړشي خپل کور پرېګېدي لذت ولاسي زونه د دنیا خون ولاسي زونه غپريګېدي دا یا یوب المباشده کورونه نا یا د ذکر مو کوه چې سبب جوړ شي تا د فار د کور نه وته قابل سره قتل کنو بیا وکړه کوي کنه نو ټول ته دا خبره شامل دایو تورزمته شامل لا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم او مو باسی یو بل د کورونا خلونا یا مو زای کورونو خلونا په شان کسانو چغور احبانيت اختیار کی کورونو تلار شي کورونا پرې کې دین دا کاروم کوی کنه یا بل مو با سات داس و استاد کورونا و تو سبب دی داسه مكون قره تون بیا تاسو اقرارو کو مو انتون ته شادون او تاسو روستنی تل <سؤال> خبریئ څوقر تون ساسو مخو اقرار کړو په تاسو اقرارو کو م ک مخکنی مکنی دي انتون ته شادون او تاسو روستنی تللو خبرئ چې داغ دا کار کړو چې لو و کوو بیا لا ما مات ما تاسو د داغو چې دا او ختاب دی او درم ختاب په دیې چې تناب د عواامرو نه او ایتان په نوواو بندېګله چې دا م کوی م کوئ سمانتهمهولله بیا تاسو کسانې تک تلو ننفسه کوم چې وجل تاسو یو او بلیصاب د قتل جوړو تاسو سوزان دپاره او ترجونهفري کم من کوم من دیارې هم وله ډه من کوم د تا س من دیارې هم چې کوروو دیغونه تاسولووز کړړو لا تسکوونه دِمَاكُمْ کومللاته خدونفسه کوم اب را پااسې دیئ مقطل اونو کو خورو نه شډلصوروکرل تا ظان هرون لی هندي ل اسم اودوانتهون کوو تاسو یوبل سره بیاغو خلاب برسمې و کولو دوکناول اودوانو دوز تاسودا کار شروع ک نه یو اسمځکر د ی نو دلته خود جدا جدا معنی دي کنه دغه دوه الفاظ را دی نو مطلب دا چې تاسو سېلو کو تاسو التعاون کو یو بل سره امداد یو بل سره دغو خلاف بالاسمی پکول دو ګنا ولعوان د ظلم یعنی ها تعاون کې کو حقوق, ال... حقوق الله تلف کېدل نو به تاسو حقوق العباد <سؤال> تلف کړي د نو بیا هم نو اېثم نمرات حقوق الله او دوان نمرات حقوقل حقوق العباد یا بل سرچتا سو تعاون کو خلاف شرع پدې کې ګناه کار راغلل نو بیا تاسو کړ دې څه مطلب حقوق الله زې شي نو بیا کړ دې ک حقوق العباد زې شي نو بیا کړ دې یا اېثم فسق او فجور ته وې فسق او فجور کے مطلع شلې اذرنګ او اودوان اگر رسم و بدعت دای بدعتوں و رسمن کی مقتلاش وے سو مطلب یوبل صلا تعون کے کافی اخ فزور کول راتل نوتس کڑدی او کہ رسمن و ریواجن راتل نوتس کڑدی یا جن مفسرین وے اسم نہ مراد ڈمبے آیات پر خود لی ویزہ خزنہ میں ایسا قبی اسرائیلاں او دارنگ او دوان نمرات دا دیمہ آیات پر خود لی سمانت مہاولہ تک تلو او وایدا خلنا میثاقکم لا تسیقون دماکم نو دو اسمو اودوان ک مقتلاشل کنا و هیناتوک مسارات فادوهم شروع ک ماوئ چې poreza اوسل مرګریو بنو نذیر بنو کینقا خزرج سره مرګریو نو قتل کول به یوبل چې تا کیدان وراغلر کده poreza کیدان وراغلن بنو نذیر به چنده شروع او کدی باندې نظر قیضان وراغ لند باندې قریزه و با چندي شروع کړې او مقصد دي دا چې لګي وي هغه لور کړو نو سره کې خوده ت عبارت دي دا ولي رضا خوده تورات حکم دی تورات حکم خداوند دی کنه لا تصفكون د دماغكم ولا تخرجون الفسق نو الله رب العزه توي وين يا تو کو مسران او چراشتا استه قیضان تفادوهم کا سو بدلو او خو خلاصو دفارا او علیکم الا ک حرام دې دا پتا سمه نه هم سړل جاوه فتو منون ببعض الكتاب اي ماني زينيسه دي کتاب چه خلاصون دي دی کې جانو تک وتک فرون ببعض او کفر کوه انکار کوه فريده ای بلې سه دي کتاب چه وقکلش قتل کوول دي سړل قتل کوول دي نو دا ومن دي كن چې سړي بوم نه قتل کوي بوم نه ناغه होत نه ماني دې غاندکې دي نه زاده فما جَزَاءُ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ الله خِزْفٌ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نِثَاءَ سَزَادَ آغا چا چیکی دا کار د تاسو نامگر رسوی پجون د دنیا کې او پر د قیامت واپس پکړې شي عذاب الالعذاب کاوام الله بغافرن اما تعملون الا ند به خبر دا آغا کارون نچ تاسو کوي اتیان دا اوامر اتیان د نوازیو اجتناب دا نو اوامر اولائک الذين استروا الحياه الدنیا دا کساندي چه خوخه که جن دا دنیا دومره بلا دانا رواکار ولی کئی اسم و عدوان که امتلا دا داکار کوي کئی دا دیو جنا چه جن د دنیای خوخت کنا بلا آخرتی بدل دا آخرت کئی فلا یخفف ام هم الانداب ولا هم انسرون نبس پکڑشی د دون آزاب سا عمل پا وجبنی چی دو سخک کار کڑی آزاب تیلی ریشی ولا هم انسرون نبس دو سر امدادو کڑشی سمطلب نبس پکڑشی د دون آزاب سا عمل پا وجبنی چ تخفیف تا عذاب دپارا او نا خارجی سبب اشتی تخفیف تا عذاب دپارا وَلَا هُمْ نُنْسَرُونَ وَلَقَلَا تَيْنَا مُوْسَ الْكِتَابَا وَقَفَيْنَا مِنْ بَادِهِ بِالرُسُل دیدن بل خطاب های کسی شده سلورن خطاب ده پده کی انکار دا انبیاء سابقینونا ترشیو انبیاءونا انکار یوازیدانا کتابو قتل نکوي جواب بل شړاي بلکې تاسو انکار در لمبو انبياو نه کوي بلقدا تینا موسل كتاب او تاكيد سره ورکل موسل سلام ته کتاب تاسو ته لپاره هدايت او قفين من بعده برسول يوازې موسل سلام نه شغله نوبتا تاسو دغه صفاته شوي داس نه دا ليګل مونږه رسو دغه نه ډير پیغمبران واه تیناي سو نمبر يمل بيينات مصال سلام دی؟ او عیسی اسلام تذکرهولی کې د دې ده کې انبیای سابقین حضوروم ډیر دي مثال ده چې د دو منون کې دغه وخت موجود کنا ډیر نصارا پاترا فوکیو او ډیر چې یهود پاترا فوکیو نو مکه والا د یهودانو خبرو او د نصاراونو خبرو اپل نور نه خنو خبر کنا واتاینا ای سبن مریم البینات ورکووم غی صاحب ني مریم ته واضح دلایل او احکام و ايتناه بروح القدس, بِرُوحِ الْقُدُسَ او مضبوط کړه او مونږ اغل انا د روح القدس په غا پاک سره چې جبرئیل له نو ګور دته ابن مریم د ته سره پاسه دی اغنه ابن الله جوړک او دا رنګی هغه رسول الله د ته سره پاسه دی اغنه اله جوړک نو دو خبره پاغې کشته ابن مریم ابن مریم عبد الله عطا سره پاس دی ابن الله ابن الله جوړ کاو اله لا جوړ کاو کو وغیا هغه ابن مریم عبد الله دی رسول الله دی ابن الله او اعلان نه دی افاکل رسولم جاءکم رسول بمالاۃ وانتم مستكبرتم فریقا الكذبتم وفریقا تقتلون ارواره چراغتا استاد پیغمبر پاغه سم نه پاغه که او منه چنه بغخته نفس استاد سو ندیبو کړتا سو يرمنګا دا کور دان کومکار دے د دې کول ته موږ تیار نیو ولی زکاغه خود نبی خودل نه څرګار کړي لږه به نبی په طریقې کوي کنه چې نبی په طریقې کوي نو هغه به محتاج دی هغه به منه يرمنګا دغه خبره څنګه ومه ا بشرًا منا واحدًا نتبعهم بشرهم دې جوازهم دې امنګې کتبداریو نو الله و استبر کو تاسو لې وکړه نو فوريقن کذبتم یو دل تاسو دروځنه وکړهو فوريقن تقتلونه بل دغه چې هغه تاسو قتل کړه ني زن انبياو تکذیب وکه او زن انبياو قتل کړه داکار دوکړه دې الله رب العزت وي چې تاسو رسول راوې لیکن ستاسو د منشا مطابق خبره با نوه نو تاسو باورتوی چه من نمو تاسو تکزیب باو که یاو چه نو آغا قتلو که دی دول خبری که با تاسو کولا قتل یا تکزیب شا قتل سانو یرتینا نوه نو قتل بای که اکی یرت بطنوه قتل بای گرانو نو تکزیب باو که تکزیب وجه وقالوا ويرى قلوبنا ذن دمغا غلف د دې مطلب داره ځمږه ژوند چې دي غلفه هغه څه دي علوم لږته دي علوم لوخ دي د بلچا علوم او د تعالیمه ته حاجت مشته یعنی د انبیا او د علوم منکا ضرورت مشته یا په پرده کې مونږ پتاغ خبر مړې نه پېږو د تاسو حامیم سي دغه نور وای په منځه زمو امسیده فمن از دمو سپارم آیات نمبر ده پانج و قالو قلوبنا فی اکن نتین دو زون پرده کدی مم ما دا غینا تدعونا ایلیه چی تمم بلی آغیتا و فیانزانینا وقرون او زمون پا وگونو که وقرون درنوال ده بوجده و من بیننا و بینی که خجاب او ست دی آیات منی غور و که سمطلا زون پا پرده کدی فوی گو نا نواؤ کنا او رده امنسو و فی ازانی نا وقلن زمون پا غونو که بوج درنواله دی نو او روهم نا زمونو را سازنه پا پردک دی ننواؤ را بیپی غورو کن او رده امنسو و فی ازانی نا وقلن غونو زمون کار نکه اکی درنواله بوج دی رازکنه زبا دی پیشارو پوکم لکن چنه پیشارو پوکی کنا راز زبا دی پیشارو پوک پوهږې نه او رنا مشاري دل توکم وکم پههغېبدې پوهکوم دکه کوون سې خلک پشارو پوه کې که نه پردي خو نه و پیششارو نه پوږو پیششارو الله پېږي چې مخامخې وه من برې نه برنی کا خلرجابس چلوکو آخوا ان نه نام میونګېخواسممت ل ت کوحیت کار کوه مونږ بې شر کوونو یا تپل بیان کوه مونږ به کوو واړه خبرې ټیک دی الله و دا یووم بل لعنهم الله بكفرهم بل ند فردد کی د نه علوم نډتې بلکې لعنت دی الله تعالی پر لعنت کډال الله تعالی په دې اسمې سانا سا به کفرهم ترشي انبیاءونه منل داونه انکار وکړه قتل کو قتل لنبیو کو فرده کړه به کفرهم پس او د کف وله حلال کړي نو کفر شګنه داونه انکارو کفر دی داغه وجدل حلال کړي نو داوم کفر دی زکه خو لابو وجل الخجائز نديك أنا لكو فقليلا ما يؤمنون فس لك داغا چه دو مني دي سمتلو دي فقليلا ما يؤمنون مفسرين وي فقليل سمتلو لك دي آغا سوق چيمان رودي منهم ددونا فقليل لك دي من آغا سوق يؤمنوا منهم چيمان رودي ددونا آغا كسان دير لك دي دیر لگ دی دا دون چې ایمان چی ایمان روڑی یادوه مطلب دا ایک فقلیلا ما یؤمنون بیهی دیر لگ دا اغا دو په ایمان روڑی دی. دیر انا انکار که اللغو نمانی سمطلب یؤمنون بی قلیل ایمان روڑی پل لگ منی مما فی ایدیهم و یکفرون بی اکسریهی لگ ایمان او دیر نه انکار نو مطلب دا اشه فقلیلا ما یؤمنون اسلغ داغ چې دوی ایمان راوړي پلګ سېدون م نه ایمان راوړي او ډیر نه د دوی انکار دی یا الله رب العزت یو جهاد ذکر کبل پرې خو ده اسمت فقلین ما یؤمنون نو سمتل نو لګ م نه ایمان راوړي نه په ډیر م نه ایمان راوړي ما یؤمنون دوی ایمان نه راوړي نه پلګ نه ول تارنګ نه په ډیر دشیمان را وړی نو اول مطلب داشه چې لږ خلک ددوننه ایمان را وړي او ډیر بمانه دي د مطلب داشه لون احکام مننی او ډیرروونه انکار دے در منی منی دی د مطلب داشه شو نه او منیو نه ډیر مې فقلیله موج میون سک لاغې نیته نه په کولوله نو خطاب، دی نبل ختاب پنظم ختاب ادا انکار کاراضر نهبي ډې پې غمبره نه مجوده پ نه مخنی کې ان کارو د بیاو سابققنو نه او ان کار دی د دی په غمبر نه دا کتاب د بل اسرائو سره نو دو چې بیما نه دي چا پوکړې نه پوکوو له خلک راغلی لکن دو منلیديدي معجا هم کتابو منندله او کله چې راشي دو ته کتاب تهه پهجلله تاله نه مصد د پللی مامه موافقت دا کتابونو چې دوسرے دی تشریح کوون کې دا کتابونو چې دوسرے دي موافقت نه اوکه نه منه وجداوي چر ازما کتاب کې یو خبره ده د دې کې بل بیا هکټا دا, دا. بی کتاب زکه نه منم چې زما کتاب سره موافق نه بیا هکټا لیکن کتاب سره موافقت ته حکم دي من هند الله هم دي بیا ور نه وکانو من قبلو مخکې د دی ی ک چېوله ل نه کفرو دې یو مطلب دا چې دغه کو کتابو که نو دو ته خبر میلا او تورات ثمانې کتابو په ذې سره چاخې نبی به راځي او دو ته داون پته لې د چې دا زمانه دا نو ددې دی آیات یو مطلب دا شو قانودو من قبلو مخکې د راستلو د پی غمبر نه یست چله نه کفرو معلومات پ کول د کافرو نه د راتللو د دی او که نه یست چله نه معلومات و کول د کافرو نه دی او که نه ځکه دو خوو مدینه او بیااست خو په مکو حجرت په بیا ته و ټول خبرو نه خبرو چې مدیې کې وه دغ بیاست کېږي یعنی هغه به نبي جوړیږې مدینه کې دا مک کې او بیا به حجرت کوې مدینی ته نو د مدیې ته نې پاتې کدل چې کافر ولی دل نو تپوس به کووار ل نه دا د کافرو دراتلو د پیغمبره چې راغل جا که نه ډ مطلب دا وکانو وود لې کتاب ل قبلو مخکې دراتلو رالو د پیغمبره نه یاستتحو لدی نه کفرو چې طلاگانې بهورکو د کافرو ته د رالو د پیغمبره چې را روان د را ی با متابونو کې خبره دا خبر به ورک او دراتلو د پیغمبر دره مطلب مفسرین لیکي وکانو دو من قبلو مخې دراتلو د پیغمبر نه کلبتي جنگ شروع شید د دوه کافرو سره یسترتي هون على الذين كفروا نو تلم بيد فتح وغلبيك او په کافرو باندې پراتو د پیغمبر چاغ ورای شي مونږ به د امر ګټه کې جنگي کوو نو تاسو مون وزور کیغو ماخرو <محطو> ددو د حالاتو لیکن فلم ما جا هم کله چراغه دته دغه پیغمبر هغه چوپېنه پی دونه کفروبه دو کفرو کپاغه باندې انکار من حاضر نبی انکار وکته نا اول چنه هغه اقرار او به انکار فلانه الله علی الکافرین د انکار سره کافر شل کنه لعنت د الله تعالی په کاف ایران باندې بیسمچرو بیان فسهمیت ورو بم منزل الله بده هغه چې خرص کل دو پاګه سره ځانو خپل بئسا ما صنعوا بأنفسهم بئسا المفسرين د دې آیات لاندې لیکي بئسا ما صنعوا بأنفسهم بئسا ما صنعوا بأنفسهم حيث كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بده انکار چې دوی ځانو لو خپل سر اچ انکار د پیغمبر نه دی بیا انکار د مانزال الله نه دی دا دوی د بدکارو کو کنه ان یک فروچی دو کوفا غبط کار سه شه دې ان یک فرو بي منظر الله دا د دو بیا دا ډېر چا نغبد دا یا دې مو فسرین وي چې خرص کل به سماش تروبې انفسه هم ود ځای چې خرص کو دو پاګې سره دانو نه خپل چا لګو د دنیا نه هغه دنیا دا هغه واغ استه اسراي کړه ځان تبا ک اډاوی مقابله چې کوفو کې بي منظر الله بغياً دواجد الزدنا حس بغياً حسداً دواجد حسد وزدنا شراء الله تعالى ايو نزل الله شناظر الله تعالى من فضله دفضل اخفلنا على ميشا نا ايو نزل الله تعالى شجره لك كتاب وحي من فضله دفضل اخفلنا على ميشا فقط شاچو غارب من عباده دفضل بندگانونا دو حسد هو شخص حق السلام نسل نبوت اغا اسماعيل علی السلام نسل تلاره مغو حدیث اقلی سلام نسل کیو اور دا نبی خوش ال تعالی د بغیان ای ننزل الله تعالی من فضلہ فضل قلنا واحده علی من اشا باغچا چوغاری من با دی د خپل بند قانونات محمد صلی الله علیه وسلم دے رفاو بغضبنا علی غضب نو اختشت ال دو بغضب منی سرده غضبنا دو غضبونشل مفسرین و دا دو غضبون سچ دے باو بغضب ندی رجعو بغضب علی غضب یوه سره غضب مخ کې سم سبب دی غضب دا شکار مخ کې کړهو چې سبب دی غضب اوس ورپسې بل کار یو چې هغه سبب دی غضب دین هغه اول چې دی هغه دوم چې شه دی مفاسرین لیکي غضب اول چې دی نو عبادت تسخ دی غضب ثاني چې دی نو انکار د محمد صلی الله علیه وسلم دی یا غضب اول چې دی نو تکذیب دی پیغمبر دی غضب ثاني چې دی نو عداوت دی دی پهنه عضوونه قام نیوای جبرایل را دی او زمون دښمن دی یا چه نرا فبا او غضب انه اول غضب دا خبره ده چې دو دا اعلان وکړي عبدالله مغلولا عبدالله مغلولا زمون غای شکرت کې کمیراګه ایزه قبره نه خزانه کمه似له دا غضب اول شون چې دو عبدالله مغلولا او دا غضب ثانی ش چې پیغمبر نه انکار وکړ دا سانی غزب اصالی شو ازو نیوی اول غضب دانده چې دو تکزیب دی اصالی سلام دی انجیل وکا دیم غزب ده دو غزب دانده چې دو تکزیب د محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قرآن وکا یا چینو اول غزب اگا سیش دی تبدیلی دا تحریف دی پتورات کی دو غزب سیش دی اگا تکزیب دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وقال للكافرين عذاب مهين الفارض الكافرين عذاب ده رسوایی مفسرین لیکي خلچي دا عذاب صفت کې اهانت ذلت رسوایی دا ټیکراشي هغه مختص وي کافرو پرهغه هغه عذاب به چر نغم مسلمانانو د پاره نې دلته عذاب مهين ده رسوایی او ذلت والا او مسلمانانو باندې کوم عذاب دهغه طهارت لپاره ده پاکي لپاره ده ذلت او رسوایی ده انکییل له ما مینو بما انزل الله دومره غذب کمونږ تعلا کې دل نو چا خوونه نه کوله کله چې لشي دوته ایمان را وړی ای پههغې من چالله را لګل ل قالو دوی نمنو منږ منو ب معجللې هغه چې نازل کیشر په مونږ بې یاټورونه بما ورا و ان کار کدو بما پاغه سمنې واا اوو چې دی نلا ودي حالکوو او حقکو حقې نرب مصد لما معهم مفق په یا تصدق کوون کې کتابونو چې دو سره دو ویل ایمان, ایمان ای ای به ما انزل الله اسماني من ماني كتابونه ماني ایمان راوړي دوی او کنه مونخه راوړو لیکن شرط ولا داده به ما انزل علينا هغه ماني و راوړي دي ماني و راوړي کنه نا وې قرونه بما وراءه ولدا وحقنا نا او الحق حقبي د دوه کتاب کتاب نه و بدلي نا مصدق لما ماهم تسټی قون کځای کتابونو چې دوسرې دي اوس دومره رد رد څه خبرې رد دې خبرې چې تاسو وای مونږ خپل کتاب منو چې خپل کتاب منی اوستا کتاب نه منو چې ټیک خپل هو منا کنه نه تخپل منی نه زموږ منی خپل هم نه او اوستا زموږ نه منی ینه ته قران هم نه منی تورات هم نه 92 من من کنا قل فلم تقتلونا بالله من قبل ان كنتم مؤمنين فلم تقتلونا بالله دې دا مطلب شو ته تاسو موږ خپل کتابونه منو نو قولوا فلم تقتلونا بالله ولواجل تاسو مشارانو پیغمبران دې الله تعالی من قبل مخددين كنتم مؤمنين کچته مؤمنان تاسو موږ آسماني کتابونه منو تورات انجیل کې هغه د انبيو قتل من نه نخپل کتاب منای او زموم منای دروغه وي د کانون سبب کتاب کیدار اغلی موږ خپل کتاب منا اور سرخوک اور الگور نکانا زموم کتاب منا ک زموم د منای خپل خو منا کانا نو خپل منای او زموم منای اور قجا کوم مصاب بالبينات او تاخیس سره اغل او تاسو موسی علی سلام بالبينات فقره دلایل او معجزات ثم تخاصتم الاجلام تاسو موږ خپل کتاب منو خپل کتاب منو پیغمبر بو من نه کنا ولی کتاب او پیغمبر راغلې ګورې سلام السلام تاسره راغلې او تویز خپل کتاب منو نو خپل پیغمبر بو من نه صحیح هغه کې خو بیا د ښې عبادت منو ثم تخلصتم العذاب جوړ کته سوټ نه اعلانې باندې رسلته دا غنوانتم ظالمون تاسو ایمان وای ویذ اخذنا ميثاقکم دا خطاب دغه را تهمد پما مو خطابول ولا چه خلاساو نچوڑ چه مخی شو و ایده خذنام حساق بنیسرا و ایده خذنام حساق کم او کل چواغست منگا مضبوط لعزت تاسونا و رفعنا فوقکم التور اپورتک منگا ساسو لپاسا تور غر اخفل کتاب خو مانای کنا خوزو ما آتینا کم بی قووت تاسو منگا خوزو منو بی غر او چطول سزورتو بی تاوستو اینا سزورتو دروغو ای خپل خفل کتاب هم نمانای خوزو ما آت اونی ما احکام آتینا کم چی ما در کردی تاو سا بی قووطن فکومت سرا واسمعو واؤ رای او ردو دیتا آت سرا قبولیت سرا قبولی که کنا نتش دارو غوائی خلم نمنای کنی د او چطرسو زور ردتے آلو دوی سمینا واؤ رد مونگا واساینا فرمانی اکل مونگا سمینا مشرام دا خبرو نو کشارانو نو قراد است د غری خدونه مشارانو خبر اومه دلہ دغه عادت خلق دای چې مشرو کې نو کشر دغه تابع مشارانو عملنا نو کشرانو سره تابع اغلن لیکن کله چې غرض کې خدونه نو کشرانو یاصینا سمينا مشارانو یاصینا کشرانو رست د وځينا یا دا مطلب ده سمينا یو ډېر داوي دا دا سمينا موږ اوره د مطلب قبلو موندا واسمعوا واورد باور د قبولیت سره نو سمعنا واورد المنگا د قبولیت سره وحصينا انوبل دلی نه فرمانی وکړه نو جوی دلی اومن داغه د و جنا غبل نو ماذاب لری شکنه قالو دی سمعنا یازونیه سمعنا کچه ویدا وی وحصينا وی او زړه کې او سوچ و کې که دقی و نفرمانی یعنی علماء لکی سمیعنا و وقت وینا که ویناورت او سلوکتا که کار با کئی وی کوب وزن اکا دو دری رس پس زمائی و کار جو که کا وی کوم با کله چې کار وقت رای شی وی نی کن سمیعنا وینا وقت و واسعینا ده کول وقت باڑا خبر نو دولی ذکر و اشربو فی قلوبی هم کول شو فی قلوبیهم ددو پزرون لکی علی عجلا از محبتی اغا سخوطی بی کفرم پسرون دی کفر ددو دولی دا سمینا دمر سخ وخت وقتی غرپی اچت شوی دے ادو وعدا ام کرده سمینا بیاولی آسائینا زکر کې دننا مینا محبتی سخوطی پروتو کنا نو جب من اقرار دے زرن انکار دے او شریبا فی قلو او شریبو فی قلوبیهم علی عجلا بی کفرهم ته ب عمر کوم به حمانو کوم بد دغا چې حکم کې تا د پهغې سره ایمانو کوم ایمان ساسو د ساسو کوتون ممن انکانت لکو مدارویه تو ان د الله خاال سر تم مندوننا چې پهمن نهول موته کوتون سااد قونته ان کانت لکو مدارو لااخه ساسونا ده د کهه لنته سره ناو الله معدو ده لنته م یا معدو ده ادا ویلانی یدخل الجنه کا من كان هودا ونصارى جنت همونده پارا وی ټیک دا جنته ستاده پاراده بهدل تاسو کای لاړ شکنه خو ترې کیتا د پار تاسو د پار کور د اخرت الله سرا خالصتن یوازي مندور الناس سوا د خلقونه فتمنو الموت نو غړی مرګ البته لاړ شکنه کوم تم صادقین چه رښتینی دی خبره باندې دغه مانچ اسماو کړه دمن اشکال اشكال اشکال اشكال داره دغه سمانه کو کومه معنا ان كانت لكم دار الاخره تو کی چر ت تاسو لپاره خور د اخرت هند الله تعالی اللح خالص تنوجه مندور الناس چې واده خل قنا فتمنوا الموت او غړی مرد هند کوم تم صادقین کی رشتنی څه مطلب زه 그리스ینه هغه امر ور غړو صحابه ور رشتنی او انبیاء رشتنی مسلمانانو تکو اذا تاسو رشتنی نه هیو ته دا وی چاخيره تشته او زما عقیده سمه ده ما و جنت ملاویږي ما غته وته غیدل تسکهي بیا خو مرګ غواړه التلا دا اعتراض خو پتاوم کولیشي که طاقت او کتره تشټنه نو مرګ غواړه نغه بتا توي کنه کتره تشټنه وتدل تسکهي التځ کنه دې آیات مطلب داده چې فتمن الموت نمرات مباهله ده مباهله دې توي ځمږه کې د دادا چې عيسال سلام ابن الله نه دی بلکې عبد الله دی رسول الله دی ابن مریم دی ستا کې دادا چاغاس ابن الله دی زمږه کې داداله چې ابن الله نه دی ابن مریم دا دا ابن دا دا چی دا دا چی دی ستا کې دادان چې ابن الله دی ها زمږه کې دادا چې دغه کې دی کس جهنمی دی چې ابن الله وای عيسال سلام ځنګ ما قید دادا د جهنم دی او ستا قید دادا چې هغه جنتي دی مونږه چې لا یوازې والله دی اته وای چې عيسو سلام اله دی ان الله هوالمسیح ابن مریم ستا قید دادا اته دی چې دی ولاو جنت ته جی مونږه کې دی ولاو جهنم ته جی اسوک چې اله یوازې یو الله کړي نو هغه وجنت ته جی سو عقیده کې فرق دی وس راځي چې مباهلو کو ميدان تر ووزو کستا سو اقید سمهینو الله دې پتا سو مرګراولي اپ کو زمونګه اتا شلم کستا سو اقید سمهینو الله دې پتا سو مرګراولي اپ کو زمونګه اقید سمهینو الله دې پتا سو مرګراولي راځي خیری بو کو په ميدان کې پتمن ولومت عمرت به مباهلہ دا چیلند راځي تاسو آقی خپل اقید اوناسو مونږ با خپل اقید اوناسو ابه بو و چا اقید س ده هغه جي بچ شي او چاا دا خاببه ده هغه د حالاک شي حالاقت پهغاړو که نه مفتمن ل مو را چې مباهله وکوو ان کو تم ساده کې لګه ته من نهوه هیر ګز دو د مباهې ته نه تتیارېږي بعد اسکاب به معقد دمه دی په س دغ چې مخکې لږل د لاسو ددو دو خو کوفر رو ش کرد د ان کار د پ غبر نه دی نو بیا ته څګه تیاریږي چرتو م تیاری دی والنوالیمم بذالمین الله پوه د ظالمانو منه دو مباهلا نه کوي چې میدان تراشه تا سرودري کی چې زما کې د سمه دا کې زما کې د خرابې الله د ما مړکی دای ته چرتم نه تیارېږي دوه ډیر جات حرسناد کې په مرګ منی دا ژوند منی چې موږ ته ډیر رضيات ژوند میلاو شه نو خو وي ولت کجدن او مخا زیاد فرستان کا خلق نا علی حیات پنجند دنیا و من الذین اشرکو او جا کا سامنا چی شرک کړه هغه هم فرستان تی ډیر چر موږ توګه زندگی میلاو شنه لا بخي یو واحده هم غاری هر یو ده دون لو یعمر الفسنه څوار کله شیدته عمر زر کارا الله ما هو بمزحجه من العذاب نه دا عمر بچكون که دل نه عذاب نه ای عمر کور کو کله شیدو تدا او ګد عمر هر ی به غواړ چې زر کاه جووند چې زر کاله جوند شوناذاامو مخلا شي زر کاله پسس به خبری که نه الله بیرون به ما عملون الله لیدون ک کارون کارونونه دی چې دو کوي یرون به ما عملون بیر که نه د تمام د انسانانو کارون نه چې بیر شوو خبر سړی یو شنی د خبردار هم شي که خبردار داسون کې دی شي سری شو نه د لدللی خبر دا شي. کتره له ټول جور د پولر تاوشه خبرسته خو مون دیدله خو نه کنا لیک ابصیر چ ویل د خبروم شو ویل د ومن الله بصیر دی دیدله هم ده دا نه بل بل چا ورته اطلاع کړم چې ګوره خو راغل له پولر تاوشه خبر خو شه بصیر نشه والله خبير بصیر دواله دی والله بصیر بما يعملون دال سوره بقره هغه یی سدیده پر ختمه شو چاې کې مساله د توحید او اول کده درې فرقو تذکره داو صفات بیا ور پسی مساله د توحید دلایل عقلیه پینځه حقانیت کتاب او د رسالت شوبه جواب جواب پینځنه انعامات بیا ور پسی چې نو خطاب خاص بن اسرایل او تا اوامر او نواهی شپک صفات خب ود بن اسرایل او درې خدای مومنانو بد صفات یغو هغه چنه هغه تلبیس صح حق بالباطل او کتمان ده حق او ترکو العمل خص صفات المؤمنانو صبر و صلاة ایمان او صلات ایمان بالاخره او بیا ور پسی اته نو متنو بن اسرایل منی او دو عذابونو بدم شرانو قوا حتنه نقل ده حق قتل دا قیلت ذبح البقر قتل لنفس او بدم موجوداو قواهتونا او بیاور پاسی خطاب کی بنی اسرائیل تا ازا خزنا منی بنی اسرائیل داو تا خطاب دیکی چین دیاغوا قواهتونا چیتیان پا نواہیو منی و اجتناب دو اوامرون او بیاور پاسی خطاب کی انکار د انبیاء سابقینونا بیاور پاسی خطاب کی انکار د دی پیغمبرنا او اخیری تتهما دل پورا دغه هیسی خلاصو او نچور نووله حساب پدې زمونه ختم سو ځای کې مسله د توحید وا د دې جن چې نو هغه دوه مایسک سوروکي علما کانه ادو ول جبرئیل ا د همې سې اسکه د رسالت بازته چې دا رسول نه پیغمبر ده هغه باندې اعتراضات شوبحات او دغه جوابات یو اعتراض درلود چې تاسو له وحی جبرئیل را وريده او زمون دشمن ده دغه جواب شو لمن کان ادو ول جبرئیل فانه نزلوه على قلبك باذن الله بل اعتراض یې اغو دا چې تاسو سليمان علیه السلام ته د الله نبي وای او جادوګرو جاغي جواب وما كفر سليمان ولكن شايتين كفروا يعلمون الناس السحر فلجا دور رد كي اغاق اسماني علم وما انجر على الملكين او تجي ان اغاق منغا خالفاظنا منكي لا تقول رائنا تسنغا پیغمبرك لأو خبرك لبل خبرك ما ننسخ من آيات وننسها نأتي بخير منها ومسلها دا شكوك و شبهات نو رسالت منی سمره اعتراضات دي وسلو وسلم نه شب히 دي نه اعتراضات او دغه جوابات وې د دې ځنه دغه رسالت ولر ایسه شور او شوا نو داو داویت ته تامن وایي سوکر او دي غزمون دشمن دی ولی څنګه دشمن دی یره زمونګه اټلاګانی خلکو تکړ دي زمونګه قبا حتون نه خلک خبر کړي دی یا په مونږ باندې ازو مونږ مشران مونږ عذابونه دا زه که زمونږ دښمن دی کبل یو بل یو فرشته وین مونږ به خبره مونږ له الله وايي قل دو تو من کان ادو ولی جبريل دا په لښو ده سو که دې دښمن دی جبريل واغ سره دښمنینو لپاره فین نه نزلوا ولا قلبك باذن الله یشینا غرا ور د قرآن ستا پرځړه مونږ نه پیدون د الله تعالی قلبک وی خطا شنه دي دک څنګه شیګان چې ختا ش بیا د سلام تلاړه بیا الله په عزن د الله تااله بیا حالله سره تشمنې کو جبری سرهوللی کوئ مصې قللی ما بين نه د خبره اون داسې نه ده چې ستاتوونه خلاف ده اوبل وهو داې هدایت او بس رااضې رایل مؤمیې لپاره د ممنانو وللی نهې یو خدا دی چې ب الله دی ډیم مصېقل ما بين نه د دی ستا کتاب سره مخالف استا کتاب نه مخالف بیا خو کتاب اویز کنا من چې زما کتاب چې یو شانتي خبره ده د کې بل شانتي ده به قوتیکو بهندا چې تاسو تا خیر پکې نه وي یاره خبره ټیک لیکن زما پکې څه फायदा نشته زما پکې څه फायदा نشته نه اول نشته وودم او دا هدایت ته تاسو پکې फायदा وکنه ها ورپسې وبشرا للمؤمنین وزیره د لپاره د مؤمنانو کست نہ منی متال او خو فیدنی لیکن سوک منی او غله خوشت کنه بشرا للمؤمنین من کانادو وللہ جبرئیل سره دشمنی کول د حقیقت ک الله سره دشمنی کول دی من کانادو وللہ سوک چه دشمن دی الله تعالی د فرشتو دی هغه او رسولی هغه رسولان دی هغه او جبرئیل او دی جبرئیل او میکائیل او دی میکائیل او دی میکائیل یا ساته ده ساده کافر دی ان الله ادول للكافرین قصیہ کنن اللہ دشمن د کفارانو عدو ولله څو خره دشمن د تعالی ولې کتاب د برابر راغله دیم نمبر کې فرشتي دي و ملائکته ولې فرښتہ کا تر اودي کنا ادرم نمبر کې پیغمبران دي ولې پیغمبران خلق توئی کنا نو الله نه کتاب شروع کیږي ګه فرشتي پلاس رازي ګه پیغمبر تر شيږي معول الله ذکر ده نو به فرشتي ده نو به پیغمبرانو ده وجبی له می کال داولی دا چې بعد سیستم باید تضمین دي دوی ملایکا چې هو جبريل راغی اداران میکایل راغی لیکن شرافت او عظمت په وجنا څه مطلب دا فرشتي هغه ټولو کې چې فرشتي دي کنه معزز او بل دا چې اعتراض پد کوم نه نو زه الله وی او جبريل او میکال کوم نتاس کوم مونتاس اعتراض کوي تغیر سره دشمنی کفر د فین الله دو ولل کافرین ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون او دو انکار د دې خبرونه کوي نو پته ورته نيکنه نا انزلنا اليك غالقل منطات اياتنا اياتنا بي لكن خلق وپپيږي نا مقصد بي پټي نا بينات واضح مراد ولدي ها اياتنا راغلتاه واضح دي او د دې انکار كفر دي کنه وما يكفر بها الا الفاسقون انکار نه کوي د دې نا فاسقان جنوزہ د دې وجن علماء لیکي د فسق کټلاق په ګناي صغیر منل لیکي د فسق کټلاق ګناي صغیر منل لیکي ځکه چې هغه وتل دي دی دین نه او صغیر سره هغه دین نوزین نه وما یکفروا به ایل الفاسقون انکار نه کړ د دینه مگر فاسقان انکار نه کړ د دینه هر سړی منی لیکن فاسق سړی نه منی کناغه دین نه بار دي او کله ما عہد او عہد نن بزوه فریق منهم الاکثرهم لا یؤمنون هر واری جد لوځ کید سیسیل لوځ تا ما ومن دا ما ومن دا بکوم دا کوم ن بزوه فریق منهم او غردی غلوځ لره یو ډل د دونا غوډاله د دونا بل اکثرهم اکثر کی اکثر دي لا یؤمنون دي لو سماتې نه نه او جد نه چوند هغه او شوبه اعتراض چا سبی دا خو دا الله پیغمبر دے تاسو تراغه کتاب راوړو نو تاسو م نه کنا تاسو وای چنه ذکر منو چې د سلیمان تذکری کئ نو هغه حجاجو ګرو هغه جادو تبدوی بل غاڼه یو خبره هو نه د کنا اعتراضوم ګډوړ یو غا نداء اعتراض کئ چې تاسو سليمان علی السلام ته د الله نبی وای هغه حجاجو ګرو ابو له غننو جادو رد ک هغه آسمانی علمو چې به آسمانی علمونه به سليمان السلام انتراسل کاوي مکه ایسه ضرورت تلک هغوري خدمت ادب چې آسمانی علم ورته وای د ما مره تراسل دی او چې آسمانی علم ورته نه وای نو بد جادو ایتراز والی کوي دک یو ایتراز کوي دواړه خو نسې کیږي والا مِّنَ ماجالهڅو مندلله او که چې راغدو ته رسسل طرف الله تاال لا مصد پل راغل راغلی مخالفت مخالیفت می کړی ځکه دوه پاسېدل انکاری وککر نه مصدکې ما مع نه بعض او غور د فریق من لین او کتابه فریقم من ل نه کسانو نه او طول کتابه چا او شو او ول او تو نصب منل کتاب دا بد خلککی آتهنا آتايناه يا آتايناه الملتاوا نو داخه خلق کنا دلته و تل کتاب کتاب اول اور کڑشه دل لیکن خلق خنه د کتاب قدره اونکا کنا نو نبذو غرداو شیشو غرداو کتاب الله چرته غرداو ورا اظهورهم چاو غرداو فريق ناپو کنا نا من الذین او تل کتاب پو ینده کنا نبذو غرداو شیشو غرداو کتاب الله چر تو غرض او ورادو رهم چاو غرض او فريقم من الذين یو دلید دونه ناپو بو کنا خو شیخو ناپو سره غرضي نا ناپو خلقو تل کتابا کتاب ور تور کډشه پو پون دیسنګ غرضو کان نه هم لا علمون کان نه هم لا علم القوا خلقو ناپوک دتوی تجاهل عارفانا د کزونو پختو کی وې کان زان ننګار کله سو مطلب پوی دی خو پوی دی لیکن ځان ناپوهه کې واچو کان حملہه عالمون ځان او چې دا کتاب د نخبه غردون لري په کار کړه وی غرداو بتاهو بیا د بيشوا عام شي غردور ټکنه دي کې د کنا او به کتاب الله دا دبل بل نقصان شو او به سره مخاوه غردي نو چاته په نظر لګي کنا وراء دا بل نقصان شو تیره نقصانونه وکړل کنا وهغه ورځو او داوم ټیکنوا سره دپوینه ورځو داوم ټیکنوا کتاب دالله ورځو داوم ټیکنوا مخه ته ورځو ورائ ظهورهم نو داوم ټیکنوا ځکه چې ته ورځې نو, نو, نو بیا پاتري کنا هغه شی مله بیا نظر نه لګي او چې مخه ته ورځې نو نظر پیو لګي انهم لا عالمون وياكيدونه پیږي مسلمانو په سوا دغه څه دی کنا خپویږي تعداد دالله کتاب دی يهودو پښانته ورځو او ی د خپته صدا دا د الله کتاب دی نو پری د دو د خپته دقرآ دی د الله کتاب دی یغونې عمل پریخ دی که نه چې کتابې پری د پاارران کوې نل نه نه پاارم چرته کېدي خکار کوا که نه کو نو دو کوې به متلا دو د الله کتاب پس روان روان نشتل پیغمبرانو منرانو پس روان نشتل د الله کتاب پس روان نشتل دا سازارله چې طانو پس روان ل په الله کتاب نه وي یخ کی و دې کوټه اور غړي مصیبت په درمنه راشي پریشانی و راشي اړی کو مبتلا شکنه وزګار نه پات کېږي یا الله کتاب پري خود نه فارام نه استي نا وتبوا ماتتلو شاتینو تا بهشتل داګه سيزونو چلوستل به شيطانانو عالم السليمانا یا الله کتاب او غرد او روان شل اګه سيزونو پسې چې روان واغي پسې ان مطلب دل ول بدر اتباع کوي تا روان سره هغه پسی چې روان واګه پسی شیطانان یا روان سره هغه پسی چې لستون به شیطانانو والا ملک سليمانه په زمانه ته بات چې سليمان عليه السلام کې هغه دا شوبا دیمه شوبا هغه جادوګورو او د هغه حکومت خو په جادو باندې چلیده خلک علما دي کې دغه دور کې جادو لوې چرچاوه او دغه خو مواد سلام كے كے سلام اصباب اصباب سلام او کتابونو چې ترتیب وي سليمان عليه السلام هغه جمع کړل داسې کې کې خودل چې څوک دیتا لاسونیته او چارسه یونی شي کله سلیمان عليه السلام دنیا نه لاړ شيطانانو وګورکنه جادو سباب حالات سباب دلته پراتیه سلیمان عليه السلام یې خو نو دا دو حکومت خو په دې چالي ده او جادوګرو الله یوما کفر سلیمانو او جادو ختم کړو کفر نو سلیمان سليمان پته لګید جادو کفر دې کړه ولی پای پاکستان ته غير الله نه شركيه کلمات دي اسو جادو کیږي نه وما كفر سليمان وكفر نو کړ سليمان عليه السلام ولكن النشاتين كفروا لكن شيطانان كفروا کفر واغو کو سليمان عليه السلام غپاسې دو غپاسې دو هغه شيطانانه دې کفر نه بچ کړل کوم چې جادوګرو مراد مراتب نه بیا غ شيطانان چې خلق ته وایي ترتیب خو ومرقوم جادوګرو نو سليمان عليه سلام هغه جادو نه منکرل کړل کتابونه ته نه کار خود شيطانانو دا کوي سليمان عليه السلام خدا کار نه کړی ولا هغه هم نه کړیو ولكن الشیطان کفرو لیکن شيطانانو کوفر او کو یعلمون الناس الحرام خو به خلق ته جادو پتو لګی دا جادو یذکول اجادو خودل دا کفر دی ورای کی شرکی کلمات وکره دا په رومن راتشه دفاع د اهل حق اما تاس ته شروع کلا ایتن راډولو چې د قران یو موضوع د دفاع د اهل حق دا الا ان هم هم الصفه غره د دفاع د اهل حق فین امنو بمسلم امنتم به فقد اهتدوا بذلت هم د دفاع د اهل حق وما كفر سليمان جیک نادا چه دفاع ده حق سره سره سر نشاندیه ده باطل ضروی ده چې خلق تنظان بد که که نا باطل بخلق و تخی ولیکن نشیاطین کفرو د ده باطل نشاندیه ولی اتن ناروان که رسم که رواج که بلاد که تب ده بلاد و تذکیره اون کا ایک حددی کم چه شعاند که خو خلق و تموم خیچه ده فلانکی شده بیداتی ده ده بیدات خوری ده رسمی ده, ده رسمون خوری ده رواجی ده, ده, رواجی, ده, ده رواجی نخوری دا شرک دې د شرخ ورې نو څلکه عوامل به مخې اڅوب چې دا کار کوي هغه به مخې الله دې د ګورې جادو ده او جادو څوک کوي ولیکن شیاطین کفر یولمون الناس سحر خیر خلق تجادو دفاع د اله حق نشانه دې باطل او بغباطل چې کوم کار دې اغي نشانه دې چې دا کې دا کې دا کې یولمون الناس سحر خیر خلق تجادو ومتوې چې خیر خلق تبلات خیر خلق ودارسونه خیر خلق وترواجونه شرکیات درم شوبه ته د جادو رات کوي داوی نه انکار کوي دا آسمانی اعلان دی نو جواب ده دا شو دا آسمانی اعلان دی نه نا ما نافیا او دا رنګي اطفته ما کفر باندې څنګه لکسو ما کفر سلیمانو کفر نکړه سلیمان عليه سلام و ما انزل على الملكين اناد نادل کړه چې جادو په دو فرشتو باندې په بابل خار کې چینو مهارو ته مارو ته و ما يعلمن من احد هغه چاته هم دا جادو نه خوله هغه چراغلې نو خلق ته وینا کولای نه ما نحنو فتنه بوغه له لپاره د ابتلا او امتحان دله لپاره راغلي چې تاسو ته تبلیغ وکو هغه فتنه تنا عذاب له لپاره دا هغه کسانو چې جادو یې زده کوي نو فلا تکفرون نو مکافر کېږي په دې د جادو ته لونه نو د کو به د خلکو می نوم زد د د دواړونه نافشن دامانه شي سه به شي وما کفره سلیمانو کوفره نیکه سلیمان د سلام وما انځ رال ملکه دی او جادو نه د راغلی دو فرشتو باندې و ما یال لمانې نه د خله دا جادو د دوو فرتوو خلکوته اوغو سره راغلی او خې لپار راغلی راغلی وو یقیناً موږ سره تر سر تر سر تر لپاره امتحان د پاره یو تبلیغ د پاره یو تاسو تبلیغ دسه خبرې کوو فلا تکفر امتحان سی شي کیو فتنه عل الصحراء عذاب لپاره د جادوګورو انما نحن فتنه فلا تکفر او وداوی چې موږ تبلیغ لراغلیو نو تبلیغ دسه شکایت فلا تکفر به تعلیمې ما کافر کېږي پر تعلیم د جادو باندې موږ دل پر راغلیو او لپاره د عذااب ی چا لپاره او کسانو دپاره چې دهقيې جادو نو فر فرتو به دغه دعوت ورکهواغوته چې میز د کوئ او ې زده نو عذاب بدر در من را شي منږ دغ اطلا امتحان دپاره وفاتهعلمونه مینو همما بیا می همما چې ما ناف کې مخکنی او ما انزل او ما یو عالمانې مینو همما ماه بیا س کوي بیا دا ماه داداخلله فتهعلمونه د دا کو دا, دا جادو زد د دوارونه د دوارو د زدت د وژنه د ځد کاو کنه هغه چې جدای بړاويسته بین المرء واذوجه یف ما بین د خد او د خوان دا کې وما هم بزارین به من احد الله باذن الله انو دو zarar و کوون کچا تا به پد چا دوسرے من احد چا تا الا باذن الله مگر باذن الله تعالی ويتعلمون ما يزرهم ولا ينفعهم ايش د کو بده هغه شي چې زررو نهلاوه نور مو سونه به عده کولو یوااض دا نه چې دقي کار کوو الناس نڅحه او به خلکو وجدو ده کوو خلکې و تهله موونه ده کوو بهدي خلکو لکه څنګه د جادو بهده کو د فرشتو د زد وجهه نو تهلهونه او نور داسې سونه به ده ما ه ورروم چې دو ته باید ضرر رسو ظاهرن ولا ان ف هم ور په نهرسرسه حقیقتن فده ورته نه رسوله ک ما یضرهم ضرر به ورتساو لیکن فائدہ به ورتا 16 ها او چې د دوه جادوځادو څخه نو دو پیدل نفی. شده شده ایدل نه پی چې دا به کار شې ده خپو ایدل ول قد علمو تا کې سره دوه طف و لمن استرهو چا چې واغسته دا جادو حاصل کړه دا جادو نو مالو فالاخره من خلق نو غل په اخرت کې برخه نشتا مدد نه نه معنی ټول آیاته او کدا ما موسوله کې ما موسوله کې او عطف کې وسې شونه وتتبعوا ما تتلو شیاطین باندې چېر او اغه پسې چې لستل بشيطانانو او اغه پسې چې نازل کړي شو په دوه فرشتو باندې په بابل خار کې چې نومه هاروت امروتو دغه نه فرشتي واخلي امام موسوله کې نبه او مطلب داشي که اللہ خود دو فرشتی ہو لگلی او دو جادو منې پویدی لیکن دو تراغلینو جادو با لپار دو جادو دون خودو و ما یو علی مانی انبا خود دو دو دو دو دو دو دو من حدیل ایچاتا کم چی دو تا ملاو شیو حتی یا قولو تردیبا چی وی با دو دو دو انما نحلو فتنتون یکینا مراغلیو مون لپار دی تلاو امتحان مونږ خودی لپار راغلیو او دا جادو مونږ سرهول شته د لپاره چې مونږ اوخ خلکوته چې تمیز را شي په مع د جادو د مجزه کې نو فلا تکفر نو مقااف کېږ پهده کولو د جادو او په عمل د غمنې بلکې ده کې جادو چې تمیزتهته را شي په ما د مجزې او د جادو کې نام خلف فلا تکفر مکاف کې پهده کوو د جادو. مو خو تاسو دې ته چې دا جادو دا دام او معجزه دا لکه یو تنداوې چې سد دې ته چې یو روپۍ ورکه لښې واخلی دا سد دی ناغه شویلار شي وای خو مليسې ونی چې یو روپۍ ورکه لساخ لاغه جادو خو دا نه نه دغه ترتیب خو تا تا. دا تاته چې سد دې ته وي چې سل روپۍ ورکه پاږې نظر زر واخله دا خو سد دې اسړې وي چې دا جادو خو دا سد خو نه د سود خوله نه دی بلکې دا وینا کړه چې دې ته سود وایي دا سود مکه وایي دې ته سود وایي یو څلو پاي چې ورته او زر چې واخلې دو 200 په واخلی زر په واخلی نو دا جادو دی دا سود دی سود مکه وایي نو دا ودې سود سود تعریف او دا هوینه نه دا کړه چې دا کاوه د قشن دي فرشتو دا خودل چې دا جادو دی دا معجزه اوو غدان ته ویل چې دا جادو کوای فایا تعلمونا نځه کوي به خلکو بینهما د دې دوړو نه غوغه خو دی دې پره به خود چې به تاسو جادو او معجزہ او دوی به زده کوي د دې دوړو نه چې یو یفرقون به بین المرء و زوجې دغه مقصد دफारان فرشتو مقصد دا او چې تمیز راشي په ما بینه معجزې او د جادو کې او دا غو مقصد دا او چې یفرقون به بین المرء و زوجې جوډی را د پاغې سره به ما ب د ښځ او د خاون دغه کېوج بیا ب بین المري په ما ب د سړی وزوجې او د ښځ دغ کې ظاهر ده چې غو مقصد خو جو که نه تععلمونه ن د کوو د کو د خلکو مننو ماې دواړونه معیفرې بین نمرې وزوجی په ما دښ د سړی کې جوی ا مقصد جدا او تميز په ما بين د جادو او د معجزي ادو جداي را وستل په ما بين د خدا د سړی و هم بزار نبی من احدن الله باذن الله انو دو zarar ورکوونکی به په سلام من حد نه چاته الا باذن الله مگر په اذن د الله تعالی کوم zarar راغل دا جسمانيو ظاهريو اما هُمْ بزاران ر نه دي من حد الله بزن الله تعلممون نه چې د کو ب د خلکوو ما زو هم واللا ینفه هم نوورغ چېدونه چې دو ته ضرررس فده به نره سوه والله قد علیمو تاقیق سره دو ته پ خ فو پهې منې لمن شته چا چې دا جادو مالو فلخرې من خل ن دو لپاره صیسا صبره خ پاخرت کېیک معلو فلخرې نشت دل پار پاخرت کی من خلاق صبرخه ولبی سما شروبی انفسهم لوکانو یعلمون خامخبت دیاغاک شروبی چې چه کو دو پاکی سرزانو ناخپل لوکانو یعلمون کدو پیدے بروی ولقد علمو دی دو پیگی اکتوی لوکانو یعلمون کدو پیدے نہیں سمطلب دی والقد د علیمو بره ظاهر سره تعلق دی ظاهرن خدو ته خپته د دا جادو دے لیکن لو کانو دا دی لیکن لوکان یا لمون ک قطتن پو د د نظرتونو مننیو دا کار بیننو کړی یا بره دی واللهقدلیمون تو اجمالی طورمنې پو لوکانو یا لمون که تفیری خبر و نو دا کار بیننو کړی یا بره و دووللهقد علیمون له منستانه ما لووو من خلاب ظاهرا پوهو لیکن مشاهده خود د مزررت نو اکړی کنا نو ټول مطلبونه ټک دي ولکن علمو دو ظاهرا پوه دي لو کان یعلمون کاش که ظاهرا صراحه حقیقتا پوه و یادو اجمالن پوه دي لو کان یعلمون که تفصیلی حالات ومنه پوه دا جادو ردا کاربنو کړي یا سرسری پوه دي لو کان یعلمون که دو ته مشاهده د دې مزررت نو وینې نو د بدکار نو کړي قلو انهم امنوا او کده دې کفر او شرک پکې دوی ایمان راوړی او تقو زانه بچ کړو دا ځونه علامه صوبتون خامخه طرف ده الله تعالی نه خیر نه غډې غړې لو کامی عالمون کده په دې پدې باندې یا ويل الذين لا تقولون دا سلورم شبه دې لپاره دی وښله یو دا چې توای چې جبريل محمد واخې راوډي هغه زمون دشمن دي نفه ننزل ولا قلب کا دمدا چیتو سليمان عليه السلام دې الله نبی ګرني هغه جادوګرونو او ماقفر سليمان درهم دا ته جادو من رد کړي دا یې انکار کړي هغه آسمانه ايلمونو و ما اونځل عل الملکين سالورم دا چتمغه چې داخل فازو نه من کوي پخپل سره مرګ لري وین ولاتقول راینا مفشرین لیکي راینا لفظ د يهود په لغت کې يهود په جواب کې داش پنکي اسپک اسپک لفظو کتاب به زوګر طببه ویل کدل یاازلي علماء ک احمق بقف طب به ویل کدل نو دو خ د کله دصحبه خال دا داوا کتاب دي دا چېته خټ کې دی ماغو ویلم سروړل دو بایدبل ته قتلل او خندل باید س معاضه الله طالان د صحاب دی دو ناس نپاس د دو په خبره پو ده اونده د دا پاه داټې و اوور د خیر بنی. او ارتا استا مرگیری چی وی؟ نو دادا دادی خبری خو بیا جواب حضر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنو سرنو یرا واقعی دادار تکی خوزم مرگیری وی؟ نو دایاتون راغلل یایو اللہ جی نامنو اے مومنانو دا یهود خو سعد من کړل او مومنان اللوی زمنکون مومنانو ماتاسو من اکڑل لاتا قولو رائنا رائنا لفظ بنوائی نو بز زمت تاولکن اللیم بیال سلطم رائینا زمشپن کیا ی وقولو د رانا لفت موایه بلکې وقول نظرورنا او دې پهځې اننظرورنا مامونږ ته وګوران زمون لږلحظو کا وسمعو او او اوورئ فوریددو د قبولتی سران د خبره قبول کوي چې راینار دی نه پسونه وایئ اوس او چې اوتن نو نو بیا منکرشي که نورل کافرې نذاب ن یم او کاافان دپاراضب درنا دا قسماقې متازونه ولی ځکه د خیر په تاسوېیو پیرزونو دی ا <تصفح> تا <تصفح> غورواله چې الله تعالی درک د نبوت چې دی غړې راغې په دې خبره من یو خوشاله ندی په دې تقسیم من یو خوشاله ندی ما یو دالدینا کفارو <ماأ> مینا الکتابه نغواړی تاسر جا الکتاب ون ولالمشرکین نو مشرکان ننزل علیکم من خیر ربیکم چې نازل کړ چې پتا سوبر خیر طرف د رب تاسو نه والله یختسب رحمتي من یشا والله ذو الفضل لازم الله خاصکی په خپل رحمت سره څو غاړې الله فضل وی دی ما ننسخ من آیتنا و ننسحانات بخیر منها و مثلها علام تعالو ان اللہ علا كل شئن قدیر دا بلا شبا پین زمان چه تسنگ نبی کل یو خبره کوي و کل بلا خبر اکی او خلق تبوی کرا سنگ نبی رئی نن یو خبر بیان کی بیویدہ منسوخشلا اور اپاسی ویدہ بلا خبر راغلا نو دا سنگ چلی چل بیدہ خواق خلمن سڑی او دارنگ او خیار سڑی اغه دا خبره کوي کنه کله یو خبره کوي یو اوس دا پرېدا د بل او کوي ډاکټر یو نوې دوه اور کې به وېدا بند کوي د اخپل کارو او دابل کار کول غواړي بل پرشر دی وې وېدا بند کوي بل پرشر دی تر اغل او شوګر دی تر وا莱 دا بل او خره دا بل او یو مرز کو نه کنه الله رب العزت یو حکم راوړي کی کله چې پاغه عملو شي اغه انتها ته ور شي کی پورا لکه سوال اس ول اس میاستی مزبق سعود بیت المقدس تا چې هغه مقصد پورا شي نو تراځه بیت الله مخکای قرآن مکمل شنو بن شو تو اوس درې اوشل کاله قرآن راغنو هغه نو ورست نو بيره سلام چې سمروو بیا نور به را راته را نور دیوم راتله تاسو نه دا, دا کنه بیو کار مکمل شي به خلق بس کی کنه او کچې نو مکمل شینې نو پای کې هو تبدیلی کې راکیږي نه لکه یو مکان دې مکمل شینې به خلق بس کې کی جوړول کیه یا درا درا دل تفکر دا کله چې مکان تیار شي یا دا خوم ضرورت لا سامان د لګول یا دا دمن دا کوي داو غړې ته لګولې و لارې ته لګولې و سامان پدنه کو اوس دمن ته بلغاړو واسه وی ضرورت پرش ا کلمو خلق هو داکاری کنا تاسو اعتراض دا فزول نه نسخه ځنې علما په نظم ملي هغه یو خاص وصف منسوخ کیدلی نو دغه ایت پار سره خو منسوخ هياتونه به ډیر دي ځنې علما په 1500 لیکي سوه 1500 ایتونه چې هغه منسوخ دی ترکا متقدمین په نظم تغییر په وصف کې دغه نسخه د مکه یو حکومت وصف یو اوس بدل شلکه په ضغش عندي خو بیا 1500 آیاتونه منسوخ کیږي د متقدمینو په نظم تغییر د وسپیت بار سره متأخرین کوم علماء دي اغه داوي چې نسخ مطلب دادې چې کله حکم به با باقی وي او تلاوت به تلوي اپاو الحکم باقی دے ورفو تلاوت تلاوت تل لے یا دا او چھے اوکلائی ہمار دا دوارا لڑن تلاوتوں مشتا حکموں حکم باقی دے تلاوت لڑن یا دوارا یا حکم لڑن تلاوت موجود دے لکر آئنا لفظ حکم يطلع نه بویدا لیکن تلاوت کو قران کښته کنا دغه یو بار سره دیوی چا جن علماء په تنظیمه پنځه سیاتون او ځنې پنځه تنظیمه اکیس سیاتون منسوخه دي چې د دې تعلق د نس حکم سره یا تلاوت سره شي و صف سره نه نو بیا 25 یا 21 آیاتو منسوخه کیږي شاول الله رحمه الله د 15 کوم مناسب تعویل کئ او داو 15 د شریک 15 یا تونه چاغو یې دا, دا منسوختی او زمون استادان او علما عقد 15 کوم داسې مناسب مانا کئ چې دا 15 منسوختیږي یو جهاد سره بل جهاد سره د هغه حکم باقی دی ایو مانایت پارس را دیا ایو منسوخ تی دی، لکه دیا صرف یو مثال تاستی امروست روالتاست دا دا سورت بقرہ چې دیکھ دیا یو آیات تی آیات نمبر دو سو چالیس سورت بقرہ والذینو یتوفون مینکم مئی ذرون ازواجم وصیتا لی <تصفح> ازواجی مطاعان الى الحول غیر اخراج سر مرش وَيَذَرُونَ واجن او بیاې پرېښدي اوسیتل د وا مطان کورکده اصللو د دښولی کاله پورې غیر اخراج چې نهې چې وختله چنبو او شړل وختپله لاړی نو خلونه حالی کو اوستاسو لغلیرو طرفته را ش نمبر د والذين توفون منكم وذروا ازواجهم يتربصن بأنفسهن 14 و 15 شنو علما او فنس خو اسانه خبره دا ودا 14 و 15 و راغه نو دا مكان الى الحول غير اخراج دا منسوخ کا کا منسوخه نو سمو علما اغه دې دا ايات داس مانک چي یو اعتبار سره داب منسوخ کې دونه بچکیږي هغه سوي د 14 و مشر د فرجی حکم دی متان ال الخول غیر اخراج وصیها لازوادهم متان ال الخول غیر اخراج دا استخباربي حکم دی ګوره د آیات منسوخ کېدونه بچو کنه د قشانت تعویلونه هغه پینزو کې کړدي دانا چې نسخ نشتا لیکن یو وصف اعتبار سره یو تعویل اعتبار سره بے آغا آیات چین نغد منسوخ کی دونا بچ کی گی دا غیت بار سرا چاہو پکی مناسب تعویل کوي نو بے خو یو آیاتم نمسوخ کی گی او که تغیر دو وصوائی نو بے پینزیس آیاتو او خکم و طرعوت اتبار سرا وی نو بے پچیس یا اکیس آیاتو نا منسوخ کی نو دلتا کوم هغه اعتراضونه دا هغه اعتراض هغه رفض کنه چې به زکه دی الله حکم دی الله چې څنګه وي چې الله تعبی ملم تعلم ان الله على كل شيء قدير الله پاک په هر شي باندې قدرت ولده نو تاسو را پیسې چې دی الله طاقت او قدرت باندې هغه ته اعتراض کوي اوس نسخه څه تو علما لیکي دا, دا ازاله تو من غير بدلن چددي بیا بدل شيشيني چدين رستو را شي يا چېنې ازالات یو امر چې مخکې پاغه باندې عملو دغه تا لوغي او استلال او استلال دي شرع کې اغه نسوستوي هو رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعي حكم شرعي دي اغت پورت کی منسوخ کی او دلیل شرعی سره چې دا دینه رست راغلی یو حکم راغلی متر آپاسی بل حکم سره چې دینه رست راغله نو غاډم به منسوخ کی رفع الحكم رفض الحكم الشرعی او دلیل شرعی سره چې دا رست راغی نو دغه تنصخوی دغه په اساس را زمنګا علماء لیکي چې دا نسخه بیا په درې قسمه ده کنه درې قسمه یو د یو قسمه ده چې دا تبدیلی دیو حکم تلاوته یا تبدیلی دیو آیات حکم نه تبدیلی دیو آیات تلاوته یا حکم یا دوړه داتو کې نو چې رشي چې یو آيات راغلې په هغه کې څه تبديلیو کې تلاوت یې غیلار شي یا حکم یې غیلار شي یا دوړه لړ شي دغه نسخه ده نسخه خو دغه ادارې یا ته تلاوت پرې کېږي حکم موجود وی لکه الشیخ والشیخه عزازہ نیا فرجموهما نکالم من اللہ اغا و د سره او زنانا چکلن جناو کی نو دا رجم کې دا سزا د ترف د الله تعالی نو دا او تلاوت تل حکم باقی دی دیتوی اغسیش نسخه دو تلاوت عودارنگی ابقاد و حکم حکم باقی تلاوت ختم بلدا چه تلاوت موجود دو حکم نیوی لیکن لا تقول را اینا لفظ تلاوت اشتاں لیکن خپل پدیمه نه عمل چي نوغه نشته راينه باندې لا تقولو راينه من سخت لکه لفظ وی لکیږي نو دا خبره ده یا چي نوغه ازاله د حکم دا لفظ وی او لفظ موجود دی او کنا ازاله د حکم راغ لفظ سره تعلق نشته لفظ موجود دی په یوم تکتا لکا راینا شو اللفظ نین یوم تکتا لکا رجم ولا خبر شو ورپسې چې نو غبیا اونون سه ها دغه مطلب دی نو نو سه مطلب دار دی چې یا ایر کو مونګتان نو صحابه او په حق هدايت فاقيدا چې صحابو نه هغه منسوخ هياتونه الله ایر کړ پیغمبر په حق کې اختلاف دی ځکه نو سې یې دې او کنه علما د جواز قایل دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله دنه آیتونه ور کړې او به تنیر کړل هغه په دې نور راولېګل یا چې دا راته وینا او دا منسوخ دي دا تنه شویلې دغه مطلب دا شي مانن سخ آیت هغه چې منسوخ کوم یو آیت تلاوت ختم کو حکم ختم کو یا دوړ ختم کو او نن ها یا روستو کو مونږه د منسوخ کول یا چې نو د هغه راوستل نازلول نعت بخير منها نرabo له مونږه غور نه او مثله یا د هغه پشانته علم تعلم ان الله على كل شيء قدير آیاتنه پویږي چې کنه الله په هر شي د من قدرت ولده چې دا کار کول شي چو حکم تلاوت لري کې حکم باقي وي یا چې نغه حکم لري کې تلاوت باقی وي یا دوړ لري کې چې حکم یو لړشي تلاوت هم لړشي لکه علما لیکي چې سوره الطلاق او ګدو سوره بقره او عمران نور څه متفقته نشته کنه داغه تلاوت هم ختم شي دې حکم ختم شي دې نو الله په دې دری وړونه قادر دی په سشي باندې چې صرف تلاوت لری کی هدي منه الله قادر دی چې تلاوت باندې نه काही الله قادر دی کوم ترجمه کوم له نو الله رب الیت په دې باندې قادر دی چې صرف تلاوت لری کی په دې قادر ده چې صرف حکم لري کی صرف تلاوت لري کی د کآد رجم الايات صرف حکم لري کی د کدا آیات لا تقولو علينا دوړ لري کی د سورته طلاق ځنه آیاتو تلینو تل تلاوتهم تلې حکمهم تلې نومون کوي هغه پاتان نشته تلاوت یې څنګه او حکم یې څنګه او دوړ شلل الله پاک په هر شي باندې قدرت والا ده دا دوړه کار کول شي نو النسخ اوم دي آیات کدان او نن سه د دې دوړو مطلب دی د مطلب د دې معنا دا شو ما نن نسخ آیات هغه چې منسوخ كونې من آیات راوړو دی هغه په بل آیات او نن سه یا رست کومږه راړل دی هغه نات به خير مینها نورابوړو ب خير غره مینها دی نه په اجر او ثواب کې او مسليحه یا دغه په شانتي علم تعلم اته نو پويږي پدي خبر ان الله على كل شيء قدير يقينا الله پاک په هر قدرت والا ده يا ما ننصخ اغه چې منسوخ کوم یو آیت او ننصخا يا چې نو رست کوم nga منسوخ کول دي اونه ننصخا يا رست کوم nga نزول دي فوري راونه لګوتا تا لنات بي خير من هچ کوم منسوخ کړ دي داغه نغوره په اجر او ثواب کې یا دغه په علم تعالی من الله علی کل ان قدیر آیاتونه پويږي یقینا الله پاک پر سیمه کودرت ولې قدرت ولې د دا کار کول شي یعنی تخپه ويږي چې الله پدی من قادر دی علم تعالی من الله او ملک السماوات و الارض ایتونه پويږي یقینا الله الله کیږي نو هغه علم تعالی ایتونه پويږي په دې خبره یعنی خپويږي یقینا الله رب العالمين د پاسمانونو پس مکه په بادشاہ خوخی کنه چې به څه کوي یوو قدرت ولده نو څوک چې قادر نه واغ دغه کارونه کوي چې کله یو آیات منسوخ کی دغه په بل راوړي او په دې چې په یم بهم دا کار کول شي او چې قادر هم بهم دا کار کول شي او چې مالک هم بهم دا کار کول شي علم کالم ان الله له ملک السماوات والارض او څوک چې مالک هغه خپل بادشاہ کې دغه خوخه د چې کوي وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ شه تاپاره سباده اللهنا منوللیجنسووک دو بچ کوون کې واللا نصير او نیم داې هم تريدونه تاسوغاړ ان تصاد رسول کوم چې تاسو تپوسونه کې د خقل په غبر نه کمسو ال موساه من قبلو لکه څنګه تپسونه ک چې مصال په بدله ایمان ایمان کې فقط ذل سوا السبيل دے ذل بلا ریش سوا السبيل دے سمیلارینا اوس اعتراض کای په پیغمبر صلی الله تعالی وسلم نه ګوره راینا بار کی تلگیای یا ان بارا کی دا دا چا نسخ بار بدل... کی لگیای نو داخل داس تفوسونه خو مصالح سلام نه همسیو کلا نو میا تبدل کفر بالایمان چا چ بدلک چا چ واغس تو کفر په بدل د ایمان ک نو فقط ذل سوا السبيل نو دے بلا ریش د سمیلارینا اوس په چرته په سما الله الرحمن ودو ته کوي نو دا د ځان پوکې او کنا بل تنگي نه ځان نه پوکې دا چې تاسو چې هغه کې ځان پو وکول وی دا تاسو خو خده صاحبون ته پوښتنه کوي یا سلو نه کار کوي الانفال یا سلو نه کما دینفقون یا سلو نه کامل محرز یا سلو نه الله دا تاسو پوښتنه او نو دا خو بیکار ته پوښتنه دي کنا ولی په دې کې ځن کو کو نه دی بل تنګولي هغه تاسو ته بل تنګولي نو دامن دی ود دا کثیر من آل الکتابه واډی دیر ځالي کتابونه لو یردونکم چې تاسو کتابسو چې شتا کوفر او شرک تام می باندې مانکم روستو دی ایمان راډل تاسو نه دوی تاسو نه کې تاسو تنګون لکې خپل معلومات له نه کې ها دا کار ولیکې ذو يردونكم چو واپس کتابسو مابېمانکم دوست دی ایمان راډولو تاسونا شش ته تواپس کی کفاره کفرتا کفر کون کی کتابسو شرک ته واپس کی تاسو کفر تواپس واپس کی حسد دا ولی حسدمن انځانفسیم دو جده حسد نا چرډو د دومره ترقي ولی به موندا من انځانفسیم چې راوځي دا حسد د نفسونو د دونه ځکه حسد د نن راوځي کنا بلک ترقی وی نوذل کراشه یارا چرنغه دا کارولیوشه د دا تاریخي ولي بهموندا کړهچه صحابو نو عليه السلام ترقي بهموندا به يهودو کې حسد پیدا شول حسد ممنندگان فسيهم دا حسد خو هر چا سره نه کیږي بلکې دا چا څا سره کیږي چې داغه کې ترقي لدی کنا دلته ست ترقي بهموندا ميم بعد ما تبينا لهم الحق رسل ادونا چې دو ته خواځښ حق حق وتوازن شو حق په پرزي نو د دوړو کې به حسد پیدا شو درته به وګورست ترقي مومي عدد عام مرګ لري او په مرزي ترقي به مومي الله رب له جات په يفاف واسخه حتا ياتي الله بامره حسد کوي علما لیکي چې حسد د فار علاج الله کي کنا مرض هو حسدا من اند انفسهم او د چانو مرض دا چا طرف نه راغی من علل آل الكتاب مرض شده حسد من اندل فصيح كل راغ من بعد ما تبين الامر الحق علاج بيسي قصفه واصفه فافو واصفه مرض خراغه دا مرض چا نو لګيده من علل آل الكتاب مرض شده حسد من اندل فصيح دا كل ولګيده دا. دا کرونا کل راغ من بعد ما تبين الامر الحق دا مرض راو کنه دو ټول حسدیانو شل ها اوس د دې علاج په کار ده کنه کرونا کې مداوي کنه لری شې ته نو فافو وصفحو لری شې ته لګوندي چې دا مرض ګوره د دون تاسو ترانشي حتا یاتی الله به امره دوټی کې ولګ الله فافو اف اور توکا سرګن وصفحو نو زړه نه یو معاف کا دا نه چې سرګن خود معاف کړو او ځړه تی انتقام جذبه موجود ده فافو افو کذو ته د دې جرم موخزم نکوي او وصفهو زړه نه لری کای لکه موخزم نکای نه به ذلیک سره ساتي ځان خرابای ذلکه خبره پرته وي نو سره ویسر غم جنکیږي کنه فافو موخزه پرګی د عفو کای وصفهو زړه صفا کای زړه دا نه دات جرم وباسای یا به مطلب افو مخکې سوالونه زه کل ک نه فافو افو کوېدو ته سمتلب تجاوزو کوئ د دو د چات سوالونهونه پرې د لګیا وي لکه وصفو او راو کوې د دو د جوابوونه دو سوالونه کوي که نه داچین د مظان نه غ راځ کوي او دارنګې راو کوي د دو د جوابونه چې تن له جواب بررکې د سرار بیا راځي بل جواب بهلورکدو د بیا راځې په مخه نن چې دا سې لا جواب ولار دې مسګر تا خبر وتا زغپل کار کاه ولي دا حسد ځان پوکول د پارهونه د کنا ځان پوکول د پاره یې نو аба سوا تا ولان جا علماء ځان پوکول پر رازي نو بیا به تا مختل نه اړه دوه تنګول رازي نو مې سوال اورا واسفحو او مې جواب ورکم دا رټ دې کنا یاذری مفسرین حافظ لر محبت وسا او وصوحو دو زرا تعلقات دوستانه تعلقات مساتہ که سکارونه ومکه چاغنه معلوم سیدای دوستان دي زړه کې محبت ني لکن کله کل کار دا شو کی چې سړي نه پته سړي د پته ورګی دایې فرانکي دوست دي زړه کې محبت مشهتابه ډوړه خورولاته په چا اوس کوتا ولت شي ورک نو دا خدا سکار دی چې دنه معلومی دي دوستانه تعلقات دو الله يفاف دوستانه تعلقات او دو سره مساتای نافافو زړه محبت مساتای او سرگن او سره دوانه تعلقاتو مسا سوپورې خ یادې الله بیا ددو د سرگن حق سرګن چې غبه د دی اسلام یا د دو حقته الله الله کو کیر یقین الله پاک په پا هر شیدمنې قدرت وول دی پاقیې ممسله تووا ذات او ما تو قد من خیر ته دو ان الله ان الله بما ما تلو نه بصیر اوس تعلق مسائ اغه کارونه مکوای تاسو ته تا کارونه هم هغه او دا د د واقعي مصالات قائم کئ دین خپل دین خپل ځان له دین قائمول لپاره مهنتو کئ واتو زکات او زکات ور کئ دغه مطلب و مطلب دا ده, ده چې خپل ځان سم کا او مال سم کا دوبګرزی ځان لا د جانو جانونو خراب دی او مالونو خراب دي ځان هم غلط لګي او مال هم غلط لګي واقعي مصالات تاسو سم کئ واتو زکات او مالوم سم کئ وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله اگر چې مخکې لګای تاسو من خيرن سے نیک عمل لانفسکم لپاره د فېده خپل تجدوو به وم امیداغي بدله تجدو صعبونه بدله عند الله الله سره ان الله بما تعملون بصير یقینا الله پاک عارف ما ني چې تاسو کوي لیدون کې ده خاص الله لپاره او کارو وکي الله لپاره یو کار وکي او مخکې ولګای نو دغه بدلی بتا او سره ملاويږي او کريا او دخلوي ته پاره او کار کوي نو دغه بدلی خو به نه اشتلکه رسوي دا په دنیا او اخرت دواړو کې دلتا الله وهي واقع والصلاه واتو زکاته ابسن وما تقدموا لانفسكم من خير خيرسته وي دا سکار چې شريعت سره موافق وي او تجدوه عند الله بهم مه دغه بدلی الله سره ان الله بما تعملون بصير بل مطلب اداشه چې مزد زکات ته دا چې الله لپاره نی کنه د دیو مجر نشته مزد زکات ته دا چې الله لپاره نو د دیو مجر نشته وقالو لن يدخل الجنه الا من كانهودا او نصارا تلك امنيهم وقالو دو ويل يدخل الجنه پھر جز بن الجنه الا من كانهودا او نصارا مگر اغه سوخت يهوددي یا نصراني دو غيوب سر څنګه اتفاق وکاو مطلب دا دی چې يهود او اليا ټول جنتا الا من كانهودن اداني نصر و اليا دخل الجنه الا من كان نصر دا نه دا چې دو متفق شي دي او بلکې جو بلکې متفق نه دي تاسو دا دوی سفاره شورو نه وړوي دیمه سفاره دې کله رب العزت د دوی اختلاف خې کنو و ما بعضه هم بتابهم قبله بعض دو یو بل مرگرم د دا جوہم اسی بارکی وما بازو بیتابین قبلتا باز اندیو تابی بازی دا دونه تابی د قبلی دے بازو یو بل کی دو روان دی اور اس آیات کی وراشی کنا روان, روان پدی دی یو ایدابی دینا دی یو بل ایدابی دینا دی لیست النصار علا شی عدارنگی لیست الیاہود علا شی یو بل من فتوی لگئی نودل تبه متفق پدې عبارت کیسه وشلل نا متفق نه دي يهوديان وې جنت تباغه سوجي چې يهودي دي نصارا وې چې جنت تباغه سوجي چې نصراني دي غاڼه چې دو دواره په دې متفق دی چې جنت یې د نصارا او د يهودو دي ا دې دواره د اتفاق تر په دې باندې دا چرتن دي چې کا مانیو د تاسو ارزوګان د دوی ارزو ستوي بلا دلیل خبره یا چهنگا بلنا نک او ری دلی خبران در دروغ کسی دی کنن تلکا معنی یو هم دا تشه چهنگا در دروغ خبری دی یا ارزوگانی د دو دی تمناغانی جنت تطلل او دا سی نه خبران کنن دا قل حاتو برانا کن تورتوئی پیش که دلیل اخوال ان کن تن صادقین کیای رشتینی تاوستر پدیمان اس دلیل شتا کزان نه آئی بلاولی نا ذو جنن تم نسلم وجوهه لله تاچه تابیک زان خپل ده الله تعالی تاچه زان تابیک ده الله تعالی او هو محسن او ده خسا عمل كون کې او واحدو اسلم مفسرین لیکي اسلمه وماند اخلاص سره ده تابیک زان الله په اخلاص وجه نمراد التزام ده تابیک زان ده الله تعالی او هو احکام ادارنګ عبادت دا ټول چې دونه ځکوما به احکام من عمل د زما عبادت ځکوما پکین مشرک ته نو مشرک هو جنت ونی ځکنه بلاله ولینا زیو جنت غسو چې تابع کزانه قل د الله تعالی هو محسنون او ده خستا عمل کوونکې ده نو فله اجرو ان ربی نو دل بدلی دي ان ربی پنی ضرب داد ولا خوفن علیهم ن یاره ولا هم یخزنون ولا خووف آی س مطلب دی ولا خوف آلی نه به یاره په دومنې چې سار بهه سره س کېږي بل ج م کېږي ځکه یو تن یو تلاړ شي اخنا جي هل تغ یاره کې که نه یاره به زما بهصور زی دلته اسپ نه لږي الله هلته چلاان دا یاره بیننی کې زصوره جی اثار وس کېږي او بل لج بس کېږي واللا خووف آلی داتونون ک زمانې به په دومنې ژرې والله هم یخزنون او نو دو غم جنکیږي په ترشيوي ځوانه باندې دا څه مطلب ده چردا کار مينوي کئدا کار مينوي کړي زکه سره ډیر راحت کی لیکن ترشيوي یو واقعا غته یاد شي نو غمجن شي ششرت سترت کې ده زم مرګ ورته یاد شو نار مرګ ورته تیار شو یا چې نو یو او خبر ورته یاد شو ده خپش په غې منی غمجن شو نه جنت کې دا شي نشه تلکا لا خوفنا علیهم دراتول کې زمانه ولهم يحزنون او دټر شي زمانی سونو اروپا دمرني یو لس منټه وقفه انځر